Искаш да се пробваш? Добре, опитай. Искаш да ме биеш? Добре, налитай. Ако те е страх, не дей, не идвай към мен, защото това ще е последният ден. Господи, кажи ми защо е такъв живота? Трябваше ли да взема от магазина оборота? Не знам. Кое е правилно, кое не е. За хората съм гангстер, за майка не съм дете. Аз изпитвам омраза, изпитвам и любов. За да живее добре на всичко, аз съм готов. Ненормален съм за много хора. Идеален съм, не искам да споря. Моите хора умират за мен. Аз умирам за тях. Запомни го, бе, кретен. Мамка му, защо ме гледаш така? Не ме гледай, страшно. Много се дразня.